Hosszú időbe tellett, míg megértettem honnét jött. A kis herceg ugyanis engem elhalmozott kérdésekkel, az enyémet azonban, mintha meg se hallotta volna. Lassanként véletlenül elejtett szavakból tudtam meg, amit megtudtam. Így, mikor először látta meg a repülőmet, azt kérdezte, Hát ez meg mi a szösz? Ez nem szösz, ez repülő, repülőgép, az én repülőgépem. Szinte hetvenkedtem neki azzal, hogy repülő. Hogyan? Kiáltott föl, az égből pottyantál le? Igen, feleltem szerényen. Hát ez furcsa. És fölkacagott, gyöngyöző kacagással, ez határozottan bosszantott. Megkívánom, hogy komolyan vegyék a szerencsétlenségeimet. Szóval te is az égből jöttél, tette hozzá. Melyik bolygóról való vagy? Mint a hirtelen fény világította volna meg rejtélyes jelenlétét. Ez szerint egy másik bolygóról való vagy? Szegeztem neki a kérdést. Nem felelt, csak a fejét csóválta lassan, és a repülőmet nézte. Igaz, ezen nem jöhetsz valami messziről, és hosszas töprengésbe merült. Aztán elővette zsebéből a bárányomat, és kincse szemlélésébe mélyedt. Képzelhetni, hogy izgatott ez az elharapott vallomás a másik bolygóról. Próbáltam már többet is megtudni. Honnan jöttél emberkém? Hol van az az haza Hová akarod magaddal vinni a bárányomat? Tűnődve hallgatott aztán azt mondta. Azzal jó ebben a ládában, amit adtál, hogy éjszakára háznak is megfelel neki. Persze, persze. Ha jó leszel, kötelet is adok, amivel megkötheted meg egy karót. Ajánlatom szemlátomást meghökkentette a kis herceget. Megkötni. Milyen ostoba ötlet? De nem kötöd meg, Elkószál elvész. Kis barátom erre megint fölkacagott. Elkószál hová? Mit tudom én? Az orra után a kis herceg elkomolyodott. Annyi baj legyen. Hiszen nálam odahaza olyan kicsi minden, és mintha egy kis szomorúság bujkált volna hangjában, hogy hozzátette. Nem valami sokáig mehet az orra után az ember.